Go! Príjemný lechný večer, svetávame sa zas a znovu pri nedelnejšej relácii Rádia Bunker, ktoré dnes budeme hosťovať tenásko-zeleneckú kapelu, mladúčku kapelu Landfill, ktorá hrá Alternative Rock a podotky, podotýkam, že Lantfield s jedným L na konci. Takže srdečne vítam u nás uh, Ilku Kovačicovú. Ahoj. ahoj. Ilka spieva a hra na klavíry. Ďalej Juraja Bednárika, gitara... Ahoj. Ahoj, ahoj. <guitára> <guitára> a vokály. Martin Macháček. Uh, Juraj Rudík. Ahoj, Vicie. <guitára> a Marian Bednárik, basa. Čauko. Ahoj. Takže tu máme kapelu Landfill a ja ešte pripomeniem, že pesnička od kapely Landfill Mistake je aj súčasťou nášho výberového CD, -čka, ktoré si môžete teda zaobstarať cez nás. Stále ho distribuujeme ku podivu. Áno, sme tu aj my, Eva a Palo. Čau, čau, čau. prišiel aj sám pán vedúci najvyšší, ja. najvyšší <laughs> Joško, je to aj Janko, a potom je tu Gandhi, majcov. Jasné. Takže sme tu skoro všetci. No? Všetci, no? Tak začneme prvou otázkou. Ja mám, na, ja mám na vás jednu otázku. Vždycky sa na začiatku pýtame, ako vlastne kapela vznikla. Takže teraz samozrejme tiež sa to opýtame. A teda vy, ste, vy máte napísané, že nápad založiť kapelu vznikol na stanovačke v roku 2012. Tak mohli by ste teda poslucháčom Rádia Bunker priblížiť hlavne teda, kde ste stanovali. A a všetky tieto detaily okolo tejto stanovačky, napríklad značku stanu, do akej najnižšej teploty ste mali dimenzované spacaky, odkiaľ ste zobrali drevo na ohen a takéto podobné veci. Som tam ani nebol. Aj, aj. Vlastne, vlastne nikto tam nebol. Na tej stanovačky sme boli ja a Juraj Bednárik. To je všetko. Bolo to na Bukovej, drevo sme kradli, ale nie nekradli. Chlapci kradli. ho boli v lese. Samozrejme zaobstarať Nakúpiť. a my sme vlastne s Jurajom ešte plánovali kapelu pár, pár rokov dozadu, ale to nám nevyšlo, lebo vtedy sme chceli ešte hrať metál a takéto veci. To som ja ešte nebola ani vyspievaná ani nič a potom sme sa po tých rokoch stretli na tej stanovačke a sme sa dohodli teda, že môžeme za založiť nejaký, nejakú kapelu, čo má akustické zameranie, alebo niečo také jemnejšie, lebo ani ja na to nemám hlas na, tu, na ten metál, alebo rok. Takže, takže tak asi. No. Dobre. Dobre. Chcete Pre, ešte, nie? Chceš reka? tomu nič povedať? Nechcem tomu nič povedať. <laughs> <laughs> Povedz <laughs> narovne, že Ivanu si odmietol, na začiatku. Ja Áno, Ivanu si okay. odmietal z kapely. Áno. No, Chcel chlapca z speváka. <laughs> A tak nakoniec sme spolu. Takže tak. Aby sme radi ešte spolu pali. Ty si mal ešte otázočku. Áno, no. <laughs> Pôsobíte tuto v Trnave, tak taká klasická otázka, ako vnímate trnásku hudobnú scénu, či spolupracujete s nejakými kapelami, ku, ktorými, ku ktorým kapelám máte najbližšie ako Žánrovo a ku ktorým tak osobne, akože, s ktorými ste najlepší kamoši. Bábla, niečo o tom? Žá, žánrovo asi aj. Najblížšie, neviem čo. Mm, žánrovo. No, pole, čo sme teraz hrali? No, čo sme hrali v Kamenáči s Dreamfield. Mm -hmm, celé, mm -hmm. No, tak tí mali dosť podobné. Aj názvovo. No, aj názvovo, <laughs> aj, fíl, fíl. aj teda tú alternatívu, štýl. A s kým sme tak spriazneni, asi ja si zraním to poraním, lebo no, s nej skúšali. máme tým pádom aj ďakujeme, že nám požičujú aparát. No, no. Ďakujeme Juraj Talber. Áno. Tak pozdravujeme Jurá. No. A vlastný, my teraz sme hrali v toporeniu. Nie, no. Ja ešte stále A ty ešte ja. Tak ja nadviažem ďalšou otázkou. Možno spomeňte aj iné teda hudobné projekty, v ktorých pôsobíte, okrem teda ranného toporenia. Nothing. Ja zváram do a papom občas. Mm -hmm. Akustický koncert. A Akustický. <laughs> <laughs> Akustický no. <laughs> Milia, si vás často z Landfill, zvomi L na konci, tak sa chcem spýtať, či vôbec viete, čo, kto je to, čo sú vôbec zač? <laughs> Nič. Ja mám pocit, že taká kapela ani neexistuje. Ale to Juraj, Juraj bednarik vymyslel ten názov, že Landfill sa budeme volať podľa skladby jednej kapely. Oni sa volajú Dauter mm -hmm. a teda Landfill s dvomi L po anglicky znamená skladka odpadu, ale to jedno L sme dali preč, takže sme len Landfill skladka. s jedným L na konci. No. Bez skladky. Či iba odpad akože, alebo iba skladka? Ne? Skladka odpadu. Dobre, teda. A kto z vás píše texty a kto hudbu? No, väčšinou to vzniká tak, že e, robíme hudbu základ ja s Jurajom Bednárikom a texty píšem ja. A vlastne potom to, čo vznikne, to nesieme do skúšobne a tam sa toto rieši už, to dorieši už všetkými nástrojmi. Spoločne. No. A inač kapela Landfill L existuje. Áno. som sa na nich preklikla a mám dojem, že sú to nejakí Holandia alebo také niečo. Ešte, že máme jedno. Rockový metal taký. No, metám, takým... nepočúvala som to. hľadala som vás. Mm -hmm. <laughs> ono to bude ten metal asi čo ste chceli hrať po mm. <laughs> <laughs> <laughs> Takže Juka treba ísť do Holandska. Yes. Dobre, tak to je k prvému vstupu asi aj všetko. Tak vám zatiaľ ďakujem a poprosíme vás o prvé hranie. Nech sa dáčiť, yes. đihať ja. na Rádio, rádio, rádio. you, you right. I am turning off all the lights which I left alone in the dark, cold house without windows. I should have known that this house was big enough only for me And I see this way is better uh, Falling alone is sometimes easier Cause scratch it small when someone's dragging me down The chains are taken, it to land where you will be sacked in your own time I took into my hands my whole life Waking up is small awake with you, every room in my house Falling alone is sometimes Dragon. Small when someone's dragging me. To the starlit night where the moon will turn on the light take me to the place where I Smiles and faces which I know and see showing the beauty of the rain as it washes away the pain and the sky. just want to hold it in my young cold hands. Deep, deep in the sky, I play hide and seek with my dreams. You come alive. možnosť počuť kapelu Landfill. Počkáme, kým sa pousádzajú. A mám v prvom, prvú otázku v tomto druhom vstupe mám na vás, keďže vidím, že vás je tu hodne. Chcem sa spýtať, ako zvládate organizačne kapelu pri presunoch, koncertoch a podobných akciách? Ja si myslím, že... To môže zhodnotiť najmä Juraj Rudi, ktorý je asi najz najzodpovednejší, vždycky, aj na, keď máme skúšky, tak 10 minút opred, on tam je. Ostatným meškáme, že jo? Všetko vyradá, <coughs> všetko vyradá, všetko vypadá, tvrdo. Sme organizovaní. organizovaní, neorganizovaní, tak by som to povedala. Vždycky sa musíme poskladať nejak do auta, nejak sa musíme odviesť, takže to je vždycky s tým problém. Hráme teraz, keď máme dvojmetrový nový klavír, ktoré mi tam nedá dať. Takže chúpime truhlu na auto a tam sa bude asi vozit. Jo, No, a s lyžami. A teda aj na východe, takže... Najlepšie by smeš na jednom auto, len, to sa malo kedy podarí, aby aj aparát, aj, aj my sa odviezli, takže občas Maťko povie, že teda auto od otca je dosť veľké, takže duchujem sa to aj teraz podarí. Mm -hmm. Keďže sa uvedzíme všetci, no. Sľubuješ, sľubuješ? Tak by to bolo najlepšie, pýtam benzín a toto, takže... Až v minulej relácii sme tu mali tusté baletky a oni mali vlastné elektronické bicie. čo Aho. dosť šetrilo som priestor. Neuvažoval si nad takým nečím? Mmm, ne. On to je, je rozmlatil asi vlastne. začo. To není ono. Tak to není ono. Ako vlastne, dneska sú už také širiaké, že už to má fakt zvuk akustické, ale... Tak bycie sú najmäšie problémy, Pície sú najmenšie problémy. Tak nemám ja nechúzame hravať, je. že z celého aparatúra s pície my na východ tam ideme voli tým festuálom, takže tam vície sú. Tam sú väčšinou, mm -hmm. takže iba nejčo, sú väčšiné vyhrávať. No. No. No. No. Pekný výraz, teraz uraj náhodil. Takže ja zvládame som... to aj nezvládame. No. No, občas, tak... teda sa aj hľadame a takto. Za píce aj jednu dodávku, takú peknú, ale... No, ja máme takže, týmto by sme poprosili <coughs> nejakého sponzora, keby sa našiel. Ty si z v nejakú ne? No, no, lepšie. Musím sa predať veľa albumov. No, čo sa týka skúšiek, nemáte také problémy, že nedojdu všetci? alebo. Zostane? Samozrejme. Skúšate aj, keď ste na nich v komplet zostali? Máme. No. Ale niekedy. Ale no. No. Tak, niekedy no. Sme... áno, no. Skúšali, že teda rasy nebo tie, alebo takto, bez basy alebo bez gitary. Sólovej to sa dá, takže... Až pri tej base ma napadlo, že vy vlastne hráte akustiku. Nerozmýšľali ste nad takoutou klasickou basou s tým slákom. Ja mám problém no, rád na obyčajnej basenie ešte, <laughs> kontrabase. Ale tak sláčikové nástroje by sa k nám hodili, si myslím. Mm. Možno aj nejaké husle, alebo tak... Treba na to lidi. Mm. A potom zase ako to odviesť. Ten kontrabas to... Muslista s autom. To sa rúši. Najlepšie bol nejaký triangliste iba čo, si proste zbali dovačku, ale s autom. Alebo s takým tým prívesným vozíkom. Triangliste s tú dálkou. Triangliste tú áno. Takže taká fujara alebo takéto veci to ne, to je veľké. Ja by som ešte chcela povedať, keby mal niekto otázky, tak na Facebookovú stránku Rádia Bunker, nech sa páči. Poslúchači. Tak ako vždy. Tak ako vždy. Grandy je tam nažavený čaká, pero žuje, takže môžete písať kľudne. Janka môžeš písať. Dobre. Čomu sa venujete, okrem muziky? Máte nejaké záujmy, také čo vás naplňajú natoľko, že by ste pokladali za dôležité to spomenúť tuto? No, ty no, by no, si mohloškovalo, čo? Iro, ty ľubíš piť, nie? Čo ja mám takové motorky. No, to je motorka. Alego. Motorky a Lego. A, a scifi filmy. Sci -fi. Motorky Technics. Lega. Tehnik, jasné. A Juka má asi zálubu vo farebných vásoch. No to no, nižšie, hey. A nežme ešte nežme trošička možno v, čo sa týka grafiky, a to už bývalo na strednej škole. Som už propagačnú grafiku, no a teraz animáciu vytvarníctva na Vysokej škole, takže, takže tak, no. Má do robiť obaly na albumy. No, no. Ne? Ja ve voľném času chodím u Káďovi na no brigádu napríklad, a nastávajú normálne sa. Takže chodíš sa opalovať v lete. Aha, no už tam poletí opalení, no nejak to nechytá nám, na to som úkonal. Chcíš sa menej krémovať? To zhorím, ako fakla. Dobre, vy ste zo Zelenča, všetci? Okrem mňa, Okrem. ja som z Trnavi. Mm -hmm. no. Vy si z Michalovec, pôvodom z Michalovec. To vážne? Áno. <laughs> Dobre, skúšobnú máte v Zelenči, takže z Michalovec, čo by to kameňom dohodil? Uh, ako, ako ste riešili skúšobnú? Máte tam nejakého známeho, ktorý vám prenajíval nejaký priestor, som alebo... Starost, starost. Skúšobnú máme už, ešte som s nimi nehrával ani s Nikým, ešte sme s kamošom hľadali si niečo, že to je skúšať a hrávať, vlastne tí metaliky sme od celé večery hrávali a... Teda nakoniec starostovia sa tam menili a teda nakonec máme už ani koľko tej rokov, že teda v pohode zadarmo, tam môžeme skúšať kedykoľvek pod obecným úradom vlastne. Tam skúšavali vlastne naši fotrovci. Mm. Ivaný tatko na base a majú tatko, ne? takže máme v pohode, super vlastne. To je super, no. paráda. Nám teda je tam do schodov dole hore <laughs> to furt do količka, takže to je... To tak na eskalátory spraviť No, že tam má výtah z kuchyne, ale tam iný stup, to je. <laughs> Fak, tam ide? Áno. To to na, na obedy? Nevím, tam no, proste tam. Dobre, spomenieme teraz súťaže, ktorých ste sa vyzúčastnili. veľmi zaujímavé ste tam mali umiestnenia, takže prvá bola vlastne tá skutečná liga, to bolo v auguste 2013 v Prahe. V prvom kole ste sa umiestnili na 9. mieste, potom ste to vlastne celé vyhrali, tak keby, keby ste poslucháčom Rádia Bunker možno povedali, že čo to bola aj aká súťaž, ako ste sa tam dostali, a možno aj teda okomentovali tie ceny, ktoré ste tam získali a všetko okolo. To je tom. najväčšia hudobná súčasť živom hraní. No to som ja nevedel. No, ja to. som to, čo v živote. Aby sme boli presní, preto skončili na 9. či koľkom, lebo sme neboli vtedy celá kapela, mm -hmm. tam len akusticky. V prvom kole sme skončili, toším, tretí alebo To preto, lebo Juraj nespieval vokály. No, a prvý, a prvý, potom to na to tretie kolo, tak, tak tam sme všetci <laughs> hrali, ak sme mali a sme to vyhrali. Ne? No však to prihlásil do... No, ja som to Juraj nemazalo. nás prihlásil, no. Vysviem <laughs> pán Juraj? Juraj? Jurka? <laughs> no, a tak, sa nám vždycky sme no. si dali skúsku deň vopred. <clears throat> a nakoniec sme to Klasika. vyhrali, ani nevieme ako. Ale <laughs> tak super skúsenosť, no. No aké ceny? No vyhrali. tam boli zaujímavé ceny, spomeňte tie ceny. Red Bull cena. Áno, Red Bull cenu. Sme dostali Red Bully na rok zdarma. Uh -huh. Potom sme dostali... Kúkam, ja že to nejaké kryzla. 250. <gry> <gry> 250 <gry> <gry> no. Potom sme hrali 30 hodín nahrávania vo Faust Records v Prahe. Čo tam ešte bolo? 20 tisíc korun českých, kytary CZ stránka na nástroje. Potom 5, ešte 50 5 tisíc od sves autoru a interpretu. <gry> <gry> a diplomia. Takéto veci. Takže super, takže určite super vec. Mm -hmm. A ďalšia súťaž bola vlastne Stropov, Stropkovská hudobná liga, čo mne osobne pripadalo ako nejaká nadstavba tejto súťaže. A tam si vlastne Ivana ty získala najlepšiu speváčku. No aj v Prahe. Aj v Prahe, aj v nepovedala. Skromná. Takže ešte aj o tomto by ste mohli povedať, že či vlastne to bolo nejak tak, že vy ste boli v tej Prahe a potom automaticky stešli do toho stropkova alebo zase ste sa tam prihlásili? Alebo no, to... no tam sme sa prihlásili akože individuálne. To bolo úplne no. to bolo to tam čo, bol nečo. aj nejaký, tuším, vstupný poplatok. No. A... 50. no tuším 50 eur, alebo tak nejak. Tam bolo aj odozmenie kapiel, nejakých 26. Tam tak kvôli bolo. tomu, že tam bol plátor, To chceli tak zriediť, že nechci tam naozaj... No v Prahy bol koľko? 299, nie? No. Mm. Wow. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> takže tak. A tá Stropkovská hudobná liga sa líšila od Prahy asi tým, že bolo iba základné kolo a potom už bolo hneď v finále. Takže po finále 6 kapiel a nejak náhodou sme to zase vyhrali. <laughs> takže to už bolo pre vás, No, <laughs> Tak po 299. kapelách. No, tak to je trošku no, no. No, tam boli. boli osobného tam názoru, keď sme prišli tam do toho stropku či vo Svedníku sme to boli, to bola divadelná sála na tom finále a keď som zbadala prvé dve kapely, úplne že fú, to asi nemáme šancu, ale potom som bola bol. aj prekvapená, že teda sme vyhrali. Že čo, čo, tam boli aké kapely neskutočné? Že neverím tému, že no, to je... ja. A tam sme tiež podostávali pekné ceny. Vlastne aj to nahrávanie, čo teraz nahrávame. CDčko, vlastnú web stránku, videoklip, potom dostali sme aj gitaru. Obnožstvo prezentor, Kombo, no, káble. Všelijaké káble a... Kapodastre. to vecičky, no. Potrebné pre nás. Si dostal aj ten kábel, čo máš k tej gitare, ten taký pekný. áno, je áno, áno. To strašne pripomína horolezecké lano, ja som na to kúkámeš, čo to... A ty máš tiež také rovné farby. Pekný, pekný. Budete vidieť na videu potom pekné káble, Poslucháči, myslím. Ja by som sa chcela spýtať, či ešte do nejakých iných ďalších súťaží ste sa zapojili, alebo plánujete, lebo vidím, že vám to ide, tak... My sme sa rozprávali s Jurajom, s gitaristom, že by sme mohli do demo, sa, do FMK dať nejakú, nejaký náš song, tak uvidíme, ešte to musíme. Ešte, keď, ešte, teraz sa to začína rozbiehať, tie koncerty a čo budeme ešte kam na súťaž, no. Toto to musíme zvládnuť, teda rád, rád, rád veľa, takže netreba svetlať, to už to je bomba, akože čo čo teraz sme vyhrali, takže... No tu vlastne z Trobkovskej hodobnej ligie tam sme získali najmä to promo, nie? No... Ešte, teraz budú robiť nejaké promo pre nás. A ten več... sa Snaží nás tlačiť, čo je super. Vlastne um, najväčšie ceny si myslím, že aj v Prahe, aj v Strobkove boli koncerty, uh -huh. festivaly... No, na festivaly ešte... ...v Čechách, sa. na Slovensku. To boli najväčšie ceny. asi. Uh -huh. To spomenieme v treťom vstupe. O tomto sa budeme určite ešte rozprávať a mňa ešte ten web že vlastne vy ste teraz vyhrali web stránku, vyhrali ste len nejaký priestor a máte to sami zmanežovať, alebo... No. ako tá firma Grand Studio sa sám na bude starať, my to pozdravujeme Luka na Ale, Lukas, Lukas, Lukas, Hála, ale, sa, ale, ale, ale že vraj, teda môžeme si aj my, nejakého svého človeka, mladia, ale, tak oni sa budú spoločne s nimi, akože vytvoríme tému. To je super. Parádna cena. No, tak by sme sa mohli spýtať, alebo no, by ste mohli dať nejaký návod iným kapelám? ako by tak za takú krátku dobu úspešný ako ste vy odsed. Pravdam rád málo a zle. A zle. Vyhovor to lúmam. A keď súťažou si do skúšky, ano. Denn den pred tým, keď sa skúška freshko freshko, mm, budete to čekať ešte pohodil, že ja, na, na, na, na veci doma. A, dole. a spolačka, ešte trénovala hlas. Áno, a ešte by tak 10 krát za rok chorý. Vedom teda no mám ja, prípade, ja. že jo. Ty máš ten skramička. Nie, normálne no. <laughs> normálne si dát posedať Pozvať prihlášku a ísť tam ráda o toho, akože to oni... O tej súťaže odporúčam určite. Je to skúsenosť určite veľká. Uh -huh. A to uh, muselo musel byť také zaujímavé pocity, keď ste mali teda také tie stavy, že je, Ježiš, tu je aká skvelá kapela 1, 2, 3, 2, 100, No a zrazu, že teda prídete na to pódium, tak aké to bolo pre vás? ako ste to zvládali? ten Taký ten stres, alebo ako to nazvať? Keď ešte ste nevyhrali tie No, pred výhrom. <laughs> Jasne, no. Myslím, že finálové koncerty proste neboli náš top. No. Mm. Práve z toho dôvodu, že sme boli veľmi nerôzni. Tak očividne vlastne sme vyhrali ďaká i UK. Aj hlasom. Vlastne. Mhm. Tak určite. Jasno. Mm. Áš. Mm. Víte, sú dobré troška. Váš? <laughs> Váš? <laughs> Váš? Váš? Dobre, máme tu otázočku od poslucháča Branislava, bráni sa Vojtlína, z tlustých stý, baletiek. <laughs> či by ste nechceli skúsiť nejaké rekvizity na pódium, niečo priniesť, oni majú taký putavný stromček. Aj kreslo. Aj kreslo. No. Takže Či by ste nejakú rekvizitu... Keď nám to tam rekvizity. donese... <laughs> Nemáme <laughs> to, to dodávku a <laughs> <angel>. Druhú dodávku <laughs> no. Jediné, že by sme nehali doma. Mhm. Takže vaša rekvizita kladú. My sme aj? rekvizity sami vlastne. Alebo ten Vánočný stromček, tak čo sa sklada? To sa zloží do také malé krabice. Máme vlastne skúšobný megafón. Tak ten by sme ešte možno plánovali využiť. A možno moju stoličku rúžovú, ktorú tu dneska nemám. A ešte je tu otázka na gitaristu. Hey že či vie zahrať Nothing Else Matters od Metallica. <laughs> malé, a pozdravujeme ja. tu z baletky baletky aj super superpárty včerajšiu. Však to je, to je jediná skladba, o no. ktorú som sa nikdy živote nenaučil. <laughs> Nie, viem základných 6 tónov, či koľko ich tam je. <laughs> tak on má 6, no. Dobre, ďakujeme našim poslucháčom za otázky. Jedna. To jeden sa pýtal o byt dve. To jeden sa pýtal o byt dve braňo, hej. No tak braňo, ďakujeme za otázky. Braňo. Ja, ja. Poprosím vás teraz, keby ste zase zahrali. 3. <hým> <Sále. hým> no, ztratil okuláre. Rádio, budka. No. A jak to jak to funguje, čo je to, to rádio, jak funguje, Teraz zase nemiem. Môžte tu védali mi, určite, boja rádi, to to, že je to. Rádio Bunker? Rádio Bunker. Rádio Bunker. Rádio bunker, bunker, bunker. Tak počúvaj, počúvaj. Počúvaj. Počúvaj. So listen. Radio Bunker. Wonder where I should go when a rain can say goodbye When the clouds begin staying up to me this night Don't worry, I came to sing and make you wanna can do what you want when you've got strength to fight. here we go never slow down Because it's good for me But I think about the future Then I want to be free Nah, nah to reach I can do but I'm lazy bitch Nevertheless, It's all my fault I hate with things and I like I wanted to go every day troubles Do not think so my mom told me to go home but I'm already here without about the future Them left me on my own I hate with Like I want to go, but everyday troubles do not think so My mind keeps me to wake up, but I'm in my dream With thought about the future, I want it to be real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 A Dianka sa chcela vás, kapeli, niečo opýtať, tak poď ťa sem bližšie, tuto k mikrofónu a opýtaj sa. Dobre, tuto, takto spredu, normálne, od mikrofónu a opýtaj sa. No, nech sa ti páči. Nechám by sa, normálne sa opýtaj. Nemusíš do mikrofónu. Tak mi pošuškaj, čo si sa chcela opýtať, ja sa opýtam. Takže, Dianka sa vás chcela opýtať, že od koľkých rokov hráte na nástrojoch? Uh. Na nástrojoch. Ďakujeme. <laughs> na ja hrám na klavíri od Nadička. Ja som vlastne chodila na Zušku do Trnavy. Tu som asi druháčka. Bola na základnej škole, keď ma otec prihlásil. Vlastne 7 rokov som chodila do hudobnej. Ešte popri tom ja hrám aj troška na gitare, a ja to len tak samouk a otec ma učí to na nejaké 4 roky. a pehu sa vlastne venujem len tak sama. To som nemala nikdy pedagóga alebo tak. Od malička asi tiež už. Od števky, ne? Od mamičky. Ja som tiež chodil na Zušku. Na klavír, ale neviem, absolútne niečo na klavír. Pania. Potom som trošku na gitaru začal. Potom trošku na ba... Si to je nabračovým rád, ale na si si kúpil. No, aj na bycie. Bez se zasí pouť. A a <laughs> gitaru gitar no dosvíš. A gitaru, ano. áno. <laughs> ja mám na bice už od 14-15 rokov, keď sme začínali tak hrávať si v tej, všelidze, u nás v pivnici u Kamoša v šopke a takže no od 15, no. Futbal mi nešlo, tak som musel muselo bubnovať. No ja na gitaru asi od 12 začínam. Ja od tak, 14. A som začal. No. Dobre, takže, Dianka, keď, chces, keď chceš raz vedieť tak pekné hrať a spievať, tak už aby si začala teraz. <lýdňujem> Sa učíš Ty hráš na niečo? Ne, Nie? mi to ale rádiče davali. A určite ti ja, dovolujem. Ja, ja som mala pištelku, ktorú by ma schovala a potom ma by strácala. Uh, <laughs> lebo túto kapela rozmýšľala o nejakom takomto nástroji. Možno, že s pištelkou by ťa zobrali. Musíš ja mať ma auto, máš? Musíš mať auto. <laughs> no tak. Dobre, takže to bol taký milý vstup. A... Teraz sa vrátime vlastne k vášmu albumu, ktorý chystáte. Vy ste 6. júna vlastne v Bardeove začali v štúdiu Leonard nahrávať album. Tak možno by ste poslucháčom Rádia Bunker mohli povedať, že v akom ste stále s tým albumom a teda čo chystáte a tak ďalej. No to sú hrube začiatky. Hrúbe začiatky. Biceba že... basa je tam zhruba nahráta, ešte možnosť ako niečo dorobí, prerobí, ale... Na CD-čku by malo byť asi 12 pesničiek, tuším, 13, no. alebo 13, neviem. Vodná no, skrytá, hľad ja ani nemáme. 3 ja že... <laughs> máme správy, čo sme tam chceli trošku remastrovať, tak uvidíme. No, tak do konca roka snad sa nám podarí aj správiť to CD-čko. Živaj, chce to byť žený, na nájsem. Mhm. Chce to samé byť. hovorili nebyť. vedúci izbne štúdia. A vy ste vlastne toto nahrávanie tiež vyhrali? Aha, v tej strofkovskej A jak sa vám spolupracuje tam so štúdiom? je to trošku tak akože ďalej od Trnavy? Nemáte ja, s tým problém? Tak je to neleko... ja, tak no. Máme dosť hraní na aha, východe, takže to asi tak spravíme, že vždycky po nejakej akcii, teda po nejakom koncerte sa tam zastavíme, niečo nahráno. Teraz sa sprašoval že by sa povedla. Na, no, aj obvyššie sprešovať. To alebo zmení časovo obmedzení na to nahrávanie? Pozdrajme, pána Hersteká, a podakáme a ja, no. Takže, je taký dosť k nám ústretový. No. Dobre, vy ste vyhrali v rámci tých súťaží aj nejaké asi koncerty, tak možno, keby ste o tomto porozprávali, bola to pre vás určite, to bol prínos, nemusíte vypisovať a prosiť a neviem čo, že Vlastne máte možnosť si ísť zahrať, tak keby ste povedali kde a jak to vnímate celé. No však z Prahy no. sme vyhrali e, Rokováni. No. Kde ty hovorili, to je? Rokováni, Mnichovice, Mnichovice, Uprahy. Mnichovice, Upraji Potom Bezinfire festival. To je Bezpálené spálené požiči. požiči. No a vlastne malo to byť ešte oko se šťávou na nejaký festival, ale to sa neriešilo. Ale teda na poslednú chvíľu vlastne teraz nám dovodili ten Rock for People. Takže to je, že akože sa tešíme na to veľmi. A jaké, jaké tam zo skupenie? Viete už, že kto tam bude hrať, s kým tam budete hrať? Je tam niekto zaujímavý? S kým sa tešíte, že budete hrať? Alebo no to tak to? my budeme určite na takom hlavnom no, stage. My sme na musicus, musicus Talent, talent stage. stage. No a, a čo to... som si všimla, že na Rock for People hrajú aj Jedna kapela, čo bola s nami vlastne v semifinále, doktor Viktor sa volá mi mm -hmm. takže snad sa tam aspoň stretneme s ním. No ale to finale, som tam hrať, s, sa... s nimi sa poznám, tak sa... Oni si sú na tom Turbuse, Red Bull turbus tam asi takže s nimi sa poznám, takže sa stretneme, dúfam. Doktorý, Ale nevím, kto tam taký známy, že vo kde tam bývali lepšie, také pecky. No, tak Kapelí, je to, teraz sa nevím čo mám. Teraz tam... si landfill. <laughs> landfill. <laughs> <laughs> <laughs> Dobre, iba landfill. Lanfield stačí, Dobre, ty si mala na to Rock for People? Ne? Áno, oni mi to vlastne teraz odpovedali, ako, ako sa k tomu dostali a vlastne to hrali. No hra. to máme cestu tú skutečnú lígu. Pán Fousek nám to dohodil. To nám prišiel taký mailen, že že nechcete si zahrať na Rock for People? No tak chceme určite, tak. No jasne. A, a tu budete zaujímavé cestovanie na Rock for People, lebo deň predtým hráme kde to? Uh, v Svidniku. A proste s... na druhý deň 7,5 hodziny, no to bude 10 hodín do Hradec Králové. Hm. Takže to bude a naštia ti sme tam o nejakej okolo 11. na Rock for People. 22.35. No, aký <laughs> zistíme? No. No. Do 23.15. No. No. no a 6. ešte to teda... No. Ešte okrem toho... Najbližšie nás čaká 26. Dobrý festival v Prešove. No to sme s Trobkovskými tež vyhrali vlastne... ...a mám z Mirotas. No, roz... no. Že či si nechceme zahrať na jeho festivale na dobrom festivalu, že čo dobre. Keď je dobrý ten festival, tak... Je, ja, ja som tam predtým aj chodil, akože... Keď no, tam, z... je tam headliner, že Steven Segal, takže... Steven Slovo, ze Steven dáme nejaké... <laughs> sparingy. <Stranda>. Sparingy. <laughs> <laughs> nejaký sparring. To je strana, no? film. Znovu je nám ruky. Potom to je bude film. Len <laughs> film. film. No tak sype sa vám to sám, podľa mňa. No. Ešte v lete aj máme Promu-Friday. Friday je ja? 18. Aj, 19. Mesto, 7. Open svídnyk, fest, Košice. Asi no? to je ešte v riešení. Potom máme 2. 8. Stropkov, stropkovský jarmok. 9.8., 8. Tuning z A potom vlastne to rokovanie 23. 8. A je tam niečo z toho, čo ste si sami vybavovali, alebo mm. teda mm. všetci vám volajú? To tak <laughs> sú to dvaja ľudia, čo vám volajú. Ten Luboslúk, čo má tú reklamnú spoločnosť. To je so Stropkovou a Fousex z Prahy. Super. Takže parádny úspech, v podstate mm. sa pretavil mm. do koncertov, to je úplne super. No. Do nahrávania albumu. Už môžem len nacvičiť. Musíme to proste tak. <laughs> Zmáknuť, no. mm -hmm. Ja som si pozeral ešte tie vaše videoklipy a všiml som si, že vlastne tam bol nejaký odkaz na videokamdesign.com, čo je tiež z bardiova. to bolo tiež v rámci toho balíka tej výhry. Ej, to sme tam videoklip, je, mm -hmm. a, ešte aj, ka... a ešte jeden máme mať. No. A ešte jeden, nie, nie A ale... <laughs> a vlastne vy môžete do toho nejako vstupovať, že máte nejakú predstavu, že takto by sme chceli to video. Ja vám to poslal, že ste spokojní a povedal, že hej, tak to uzavrieme. To bolo vlastne len na to, čo najsť z tej súťaže. To bolo len na to, že ste zlyhali. Nerozmýšľali ste nad nejakým takým klipom, že by ste si ho sami nejako. To je ten druhý klip, nie? Ten druhý klip. Či to tiež má byť... Nie, to bolo totiž jedna pesnička. Je to ľahké? Tak ja no, určite no, chcem na, na to je vlastne základ, aby sme to už mali. Potom no. máme rozmýšľať nejakým klipom. Klipy ma každý. Čo? No, Nepotrebujem. <laughs> však snad kedy... Právime. No. Dobre. Uh, vy hráte väčšinou asi ako kapela? Že stretnete sa a hráte? Hrávate aj tak, že každý sám si niečo doma skúša? Alebo nejak takto? Alebo väčšinu času, keď hráte, hráte vždycky spolu. Času je málo, my ktorí pracujeme. No, keď sa zvejdeme na skúšku, to tiež no. potrvá, my sa dohodneme vlastne kedy. Ale toto ja som ja málo, no je málo skúšam sám, no, že akože, no, to viac dať tak Takisto tiež. No. Vlastne jediný, ktorý je by, dva, a nie? Je mm. ukaz Juron. Oni si hocikedy zmyslia, že tam k druhému príde a brnkajú si. No. A keď, a keď ste tak len vy dvaja spolu a potom, keby ste to mohli porovnať, vlastne keď hráte všetci, je tam nejaký rozdiel? Vnímate tam nejaký rozdiel? Alebo ako to vnímate? Vlastne? Ja si myslím, že určite tam je rozdiel. Hlavne <coughs> niektoré veci, čo sme spravili, tak sa to zdalo také jemnúčke na začiatok. a Ja som mala takú jemnejšiu predstavu a doniesli sme to do skúšobne a bolo z toho také, už také... Pre sáno, prečo ale väčšie? Sáno, sme tak Áno. A do teda mne sa to viac páči, keď sme všetci spolu, samozrejme. Čo k tomu dodáte? <laughs> <laughs> mm, neviem, no... Uh, čo boli? Ja som sa ešte chcel ešte spýtať, že by ste mali vlastne minulý rok hrať, tiež na Prome Friday? Mm. Nehrali ste? Bolo to spôsobené tým, že Juka ochorela alebo bol tam nejaký no, dôvod? Samozrejme, ja som bola zase chorá. Ako aj keď čas, sme mali to, hrať nás, Manuel Café, aj to zvôc, som bol chorá. U nás dôvod, keď sa hovorí, že spívačka ochorela, tak to nie je vymysel, to je vždycky pravda. No. <laughs> ja mám Jasne. takú imunitu, že keď som desaťkrát za rok chorá, tak chorý mal. Sa vieš, ho oblec normálne, šal si ťa. Prosím. <laughs> <laughs> Víš, že ho fukne tá, hneď si chorá, ale chodíš chod, si, jak... Dobre, no. <laughs> <laughs> Presne, <to je laughs> na Dobre, tak ja vlastne na záver pripomeniem ešte, že vlastne keď posluchači majú záujem nejak ešte doplniť informácie, tak máte svoju Facebookovú fanpage, máte na Benzone profil a máte teda ten YouTube profil, kde máte tie videá a keď vás chcú vidieť, teda zvlášť trnavací, naživo hrať, tak toho 18.7. na Proma Friday, tuto mm -hmm. v Trnave to bude, keď Júka neochorie, tak to ja. zahráte. No a na záver, na záver relácie my vždy dávame priestor našim hosťom, aby vyslovili čokoľvek ich napadne. Buď to je nejaký odkaz, alebo pozdravujú babku, alebo hocičo, povedia nejaký recept, ak sa najlepšia Praženica varí, takže dávam aj vám tento priestor a môžete povedať našim posluchačom, čokoľvek vás napadne. Ja pozdravujem Janku, Belokostrovskú, Piekatku, Batoškovú, Balborku Benčekovú. Tak ja mám inú a Máš Bedku, pralinku. Mm. až betko. Dobre, takže tu bolo pozdravovacie kolo. A týmto by som dnešnú reláciu asi aj ukončil. A rozlúčil sa s vami za celý tým Radia Bunker. V zložení, dneska tu bol Jožo za Anglická. Jožo dneska fotil. Bol tu Jano, Jano točil kameru. A pozdravujem aj našich zvukárov, ktorí sedia za našim nádherným bannerom, čiže ich nevidím do tváre. Bol tam Váňo s Majcom, ktorí vám vlastne sprostredkovali tento zážitok. Takisto pozdravujem Gandyho, nášho Facebook manažera, kýva mi tam Peťa, bola tu Dianka a ja myslím, že to je všetko. Ešte ja som tu bola. No, každopádne, ďakujeme aj my, no, že sme, sme tu byť. je tu fajn, príjemné, takže dúfam, že sa ešte na nejaký. Určite. Jasne. Ďakujem vám za náštev. Za krásny, hudobný zážitok, bol to skvelé. Rozlúčime sa tak, že nám ešte tak. tak vás poprosím. Yes. Majte sa dobre. Majte sa. Ahojte. Yes. Hej, počúvate, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Že, sa na to, počúvate radiobunker. <laughs> Jasné. Rádio Bunker. Čože? Rádio Bunker? Wide open, my dear I can hear the ticking of the clocks There's no place to hide your black tears There's no time for you to say anything You can run away You can't run Leave the text in its brand new test Paper is on that black table But I know that I'm not able To carve into that song About what I did wrong On my day there is a label Irreplaceable, but truly faithful me out tonight, I'll be waiting, because I know that your anger is not forever to last, it's just one at night, I can't see